Då kör vi nu då. Tyst mig då. Ja, mm. jag är tyst. Hjärtligt välkomna till tredje avsnittet av På sängkanten. Jag heter Michaela. Lite hes dagen till ära. Och eh, lite längre ner här i sängen, ungefär vid mina fötter, så har vi Henrik. Hej! Hej! Vad önskar du julklapp, Henrik? Är snart jul. Ja, just det. Uh, av dig, eller? Nej, mer om du önskar dig något julklapp. Jaha. Oh. Jag hade nog inte tänkt köpa någon julklapp till dig. Nej. Nej, ja, nej. Vad va, önskar du det saker? Nej, jag gör inte det. Jag önskar mig en grej, men den <hör> finns inte. Jag trodde Oj, att den fanns. Ja. en tidsmaskin. <hör> nej, jag önskade mig en, en box med Anders och Måns, som jag trodde fanns på Disc Shop. Och önskade jag mig, jag var lite sur för att jag inte fick den i födelsedagspresent. Ja men önskade jag mig den i julklapp nu Och sen kom Jonathan och, så och sa, du den där boxen har du, den finns inte. Jag bara, Va? Jag har sett den på Disc Shop. Men det var en annan box som fanns där. Så den finns inte. Så det, var ju, det är ju så kul att önska sig något som inte, den enda sak jag önskar mig finns inte. Men, men den finns ju ja. på annat sätt som jag ska få på annat sätt då. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Du, du kanske ska berätta för lyssnarna om vem Jonathan är. Ja, Jonathan, det är, ja, det är min man då. Jag på det. Ja, men precis. Eh, mm. Du får ju tänka på hur många lyssnare. Ja, men har du kollat statistiken? Eh, ja, det var ett tag sedan nu jag gjorde det i och för sig. Mm. Så. nej, jag har ingen, ingen aktuell statistik. Nej. Ska vi gå vidare? Eller ska vi nämna det här med Patreon? Jo, det kan vi ja. göra. Alltså, ja, det kan vi göra. Mm. Eh, ja, man får ju sponsra podden om man vill det. Ja. Mm. Man måste absolut inte det. Och det är ju inte jättemånga som gjort det hittills. Nej, ingen. Nej, just det. Ingen, Sorry, så var det ja. Så vi tänkte... Nu ska vi se här. Vi tänkte så här... En liten morot. Precis, för att göra det. Så om någon donerar någonting... Så, vad händer då, Michaela? Ja, alltså, men vi förklarar först att då det här donationen då bygger på att man man sätter in valfritt valfri eller man väljer valfritt belopp ja, precis. minst eller finns det något minst? Jag tror det är minst en dollar minst en dollar mm. vilket är tio spänn eller sånt. Där. Det är väl egentligen eh, sju kanske. Ja sju. <hör> ja och då och då är det så att då, för var, då då betalar man det per avsnitt då så man betalar ju inte om vi skulle sluta sända podd, så fortsätter man inte att betala. Såklart. Nej, precis, för Det varje, nej, för varje avsnitt. Så. Det dras för varje avsnitt, ja. Ja. Och då tänkte vi så här, att första som sponsrar oss då, och visar att eh, man vill höra mer av oss, mm. eh, får komma hit och vara med på ett avsnitt. Precis. Podd. Ja. Just det. Så, ja, skynda er. Det kommer att bli rusning. <laughs> ja, oj, oj. <laughs> Ja. Men ja. stackars alla som kommer... Alla... Efter ja. ja, precis. Ja, Och hoppas få ja här, men, men vi har väl tänkt att vi ska ha lite nivåer sen. Ja, då. precis. Vi ska ha fler mål senare. Mm, precis. Så det är ingen som... Ja. <laughs> Bland annat ska ju du sjunga dig igenom en avsätt. Ja, det har vi ju inte sagt då. Men... Nej. Nej men... Oj, det där... Det där var inte bra. <laughs> det var inte bra, Henry. Oj, oj, oj. Stänger <laughs> ja, eh, ja, du av det där nu, är det. Ja, det kommer jag att göra. Mm, okay. eh, lite smidigt snart. Mm. Eh, jo, precis. Eh, nej, det har vi inte sagt. Men vi, vi, får, vi börjar så här. Får vi se um, hur vi, vad vi kommer fram till sen. För nivåer ja, alltså. Precis. Ja, precis. Men man betalar ju bara om man tycker att det här är kul. En kul grej. Just det. Så. Man måste absolut... Man får lyssna ändå. Absolut. Självklart. Man går alltså in på... Patreon.com-sangkanten. Mm. Vi lägger upp den igen på, på Facebook. Vi har ju då en Facebook-sida. Det har vi mera. också. Och vad är adressen till den? Ja, men man söker bara på Facebook. Så söker man... Om, ni, ni vet ju hur man går in på Facebook då. Facebook.com. Och sen så söker man på, på sankanten, Så kommer den ju upp. Och då är det ju jättekul om ni skriver där, tänker jag också. Så, vad ni tycker. Ja, om det är något som vi ska göra bättre eller... Sämre. Sämre. Om det tycker vi är för bra. Nej, Men något som synpunkter gärna. Mm. Bra och dåligt. så. Mm. Sen tänkte jag också att vi skulle nämna att vi har... Jurt. Jurt. Jurt. En liten effektivisering av podden. För vi har ju fyra olika delar. Um, vad är det vi har gjort, hört, läst och smakat. Vilket ja. blev lite mycket. Um, för det blir ju ja, då åtta spaningar. Mm -hmm. ja, och, um, och Henrik tyckte kanske att vi skulle ta bort någon. Och jag fick sån till separationsångest. Så jag vill ja. inte, men då har vi pratat om det. Och vi, vi kommer göra så att, att vi kanske inte förbereder alla båda två. Utan att vi. Ja. Du kan vi tar något. upp alla Alla, alla, alla delar avsnitt. finns alltid med Men mm. inte så kanske att vi förbereder båda alltid Just det Så det, då kan man fördjupa sig lite mer Och så kan man, behöver man inte krysta till det Nej, och så man, får man mindre ångest Mellan avsnitten ja, Jag har ju alltid Jag skulle kunna. Jag tror att jag har eh, Du har ångest? Nej, jag har ju inte det jag har, har ju snarare, jag har ju snarare så att jag har mer Jag har ju nästan alltid två avsnitt klara Ja. Oj, ja. har du det nu med? Ja, men jag har ju då skippat en del. För din skull. Så du spelar in med någon annan istället? Nej, jag spelar bara in med dig. Men du Henrik, Yes. vad har du gjort sen sist? Ja, det här är absolut inget som jag har gjort sen sist faktiskt. Utan sen ganska länge sedan nu. Men, mm. eh, jag tänkte ta upp en gammal, gammal nyhet som är jättegammal. Så det är inte så säkert att du kommer ihåg det här. Men eh, det var ju eh, Det var väldigt eh, Mycket nyheter En gång i tiden om eh, Grekland och en kris där Ja, det är på den tiden Jag kommer ihåg det, det var Det Hundra år sedan Hundra ja, dagar sedan kanske, ja, kanske. Eh, Vet du vad som har hänt sen sist där? Berätta ja. Nej, men jag vet inte. Det är ju inget som nämns, om man säger så. Jag du tänkte, menar så? Jag tänkte att, ja, att jag, jag du men, skulle få höra mig så blev jag lite nervös här. Ja, ja, just det. Nej, det är ju bara det. att det har, Man har ju inte så mycket om verkligen. Grekland längre. Så är det verkligen. Man, man kan nästan tro att det är att allt är som vanligt där. Ja, faktiskt. De som överskuggats av ett litet krig. Ja, och lite andra små kriser. Ja. Så här... EU-migrantkriser ja, och flyktingkriser ja. i Sverige och så. Ja. Ja. ja, så att det, det, det finns inte tid för att prata om Grekland, Nej. kanske. Nej. Men i alla fall... Mm. Eh, jag tror att i alla fall det var så att... Eh, jag har försökt leta lite för att kolla läget i Grekland just nu. Mm. Det var ju faktiskt inte så lätt då. Nej. I svenska medier För det har ju inte skrivit så mycket om Grekland på sistone överhuvudtaget. Nej. Men det var väl, senaste var kanske någon gång i, som jag hittade då. Det var mm. väl september kanske någonting. och då var, då så var arbetslösheten, i 25 procent och 50 procent bland ungdomar, tror jag. Så tycker verkar inte jätte... Liksom, Vad händer då om du googlar på Greklandskrisen? Vad är det, det första du fick upp då? Eller, eller var det ur ålder du det första... Nej, det man får upp är allra mest saker som har hände just i somras. Mm. Mm. Eh, ja. Eh, men jag tror fortfarande de saknar en massa pengar i alla fall. jag antagligen och får en massa lån. Mm. Eh, och, och så ibland så ska man ska de betala tillbaka sina lån. Och så mm. vill de inte det. och sådär. ja Det är som det var. Ja, jag antar det. Jag gissar mm. det. Men i alla fall. Det här, jo, precis. Men det som jag gjorde då. Mm. För att komma till själva. Kärnan mm. är att det var i början av uh, ska vi se, juli. Oj, nu skrek jag. Du är så petsad. Uh, jo, i början av juli så skulle Grekland betala tillbaka 1,6 miljarder av något lån. Uh. Uh, eurot också. Så mm. ganska mycket pengar. Mm. Uh, men de och så kände de inte riktigt för det. Jag väntade att de hade kanske inte de pengarna. Nej, det kan ju vara så. Det, det var det inte så att så. de bara Aj, nej. Inte och sen var det lite så allmänt att det kändes som att- väldigt många var ganska sura på Grekland för det. Mm. Bland folk och mm. fä i, i EU. Mm. Eh, och kanske... Ja, men precis. Eh, men då, då, då fanns det i alla fall... Då startades det upp ett crowdfunding-projekt på nätet- av någon, någon från Storbritannien. Mm. Som hette Tom Feeney. Mm. Mm. Eh, som gick ut på att eh, man skulle helt enkelt... Eh, Skänka, skänka pengar till en... Och sen ja, så att det, de, så, så skulle man få ihop en, de här 1,6 miljarder euro såna. Oh shit, ja. och så skulle, så skulle så skulle det vara klart sen. Mm. Så skulle man slippa den här det här tjafset. Mm. Eh, ja, och det, det blir ju bara tre euro per EU-medborgare, tror jag. Mm. Om alla ger lika mm. mycket. Mm. Eh, och... Eh, det här var ju men det var ett ganska fint projekt. Jag vet, då gjorde jag en grej nämligen. För då, det här kommer det. Det här var ju, juli alltså. Ja, precis. Det ja. var juli. Eh, jo, precis. Så då skänkte jag ju 10 euro där. Men det var ju ganska... Eh, det var liksom en ganska riskfri eh, grej. För det här skulle liksom inte dra såna pengar om inte de kom upp. Som alltså, man 1,6 miljarder euro Nej. på en vecka eller vad det var. Mm. Så att eh, jag kände mig ganska god. Mm. Och och det kändes väldigt riskfritt. Mm. Och så skulle man få en flaska Oso <laughs> som tack eh, om man gjorde det här. Okay. Ja, och det blev något av det då, men det, ja. Eh, Är det klart? Jo, jo, precis. Eh, <clears throat> det var bara det var ganska många i alla fall som, som var med på det här. Mm. Eh, vi ska se. Det drogs inte in 1,6 miljarder euro, men det drogs faktiskt in 1,9 miljoner euro. Mm. Och det är ändå, ja, typ 20 miljoner kronor nästan. Ja. Eh, jag antar att alla skänkte pengar av samma anledning. Så alltså att man framstår ju som väldigt eh, godhjärtad. Ja, men och det är en enkel sak att göra, tänker jag. Det, ja. en, det kostar den ju inte särskilt mycket. Nej, det kostar den ingenting. För som man aldrig skulle komma upp i 1,9 miljarder. Nej, då. men även om man hade gjort det, tänker jag. Så ja, även det... om man hade gjort det så hade det varit helt okej för mig. Ja. Eh, ja, så efter när det här tog slut så, så, så, så blev det ju inget <laughs> med det där överhuvudtaget. Men jag tänker att det hade ju varit... De de pengarna hade ju varit bra till något annat. Alltså det är så här, det syn och att samla in så mycket pengar och sen. Och sen inte göra något med det? Jo, men så tänkte väl det här Tom ja. och Fini också ja. för att, det där är ju liksom, jag kommer inte ihåg vilken sajt det här var på men det kan ha varit eh, kickstarter tror jag mm. Och då, då ställer man ju liksom in när man startar en insamling om, om det ska, om det ska om det ska bli så att det krävs- att man har upp till mm. en, ett mål- för att det ska dra såna mm. här pengar överhuvudtaget. Mm. Eh, och han ångrade sig lite sen också. Mm. Så, för det, det. den fick ju väldigt mycket uppmärksamheten här. Mm. Eh, och ja, men precis att det... Så, så han startade om- den här insamlingen igen sen. Mm. Eh, och då startade han en insamling- som, som inte skulle- Eh, liksom nollställas om man inte nådde upp till målet mm. eh, och, eh, så den här nya insamlingen, där skulle liksom pengarna gå till någon eh, organisation på Grekland som jobbar med att eh, hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden och sådär. Mm. Det var ju smart Ja, det var ju mycket bättre. Mer rimligt på något sätt <hör> Ja, precis, Så då skulle alla donera igen och då gjorde ju inte alls lika Nej, många det eh, så då fick ju inte den in i närheten lika mycket pengar mm. men eh, fick in nu ska vi se, 300 000 euro Mm. Uh, så det var ju lite skillnad. Men ändå tre mm. miljoner typ. Mm. Uh, och då... Gav du då? Tänkte <laughs> du någonting då? Du, nu kommer det bra, igen uh -huh. Det gjorde jag. Uh -huh. uh -huh. Ja. Visste, visste jag bra? Du är ju jättesnäll. Ja. Uh, Som precis. tomten. Ja, visst. Hur mycket det gav du då? Jag Tänk gav ju du... mina tio euro uh -huh. för att få den här flaskan Oso. Men vad kostar en flaska Oso? Ja, uh, det kan man ju undra... Uh, jag vet inte det, nej. men det här var väl en liten flaska oso i mm. och för sig. Mm. Och sen tror jag att man lade på en summa för frakt och sådär. Mm. I alla fall, den 30 oktober mm. så fick jag ett mejl med en någon slags så här rabatt. Nej, men inte rabatt, men jag fick en värdeck mm. Så man kunde byta ut mot en, mot en, mot en, mot en flaska oso genom att komma till den här föreningens kontor. I Grekland? Ja, precis. I Aten. Ja, men det var ju ett bra sätt att lösa... Ja, jag vet. Man blir ju förbannad. Ja. Nej, det blir man ju verkligen Nej, jag... inte. Alltså, inte jag. Men, men alltså, hade folk du, du hade det. inte gjort det här då, om, du, om du inte jo, hade fått en flaska osv. Verkligen, jag skiter ju i den. Ja. Jag hade nästan inte ens... Alltså, jag räknar ju jag i princip aldrig med det. Nej. Att man ska få sina saker men, i den här men jag tänker projekt. också Men jag tänker också att det kan ju vara en bra... Um, Ja, men då åker folk dit och så hämtar de sin flaska hos och så, så ja. turistar de där och, och spenderar pengar på Grekland. Ja, men det är ju precis. smart. Jo, och många av de andra grejerna var ju, alltså en del var att man skulle få eh, något vykort och sådär. Men det, allt alla de där grejerna var ju sådana saker som ändå gav jobb till Grekland mm. just och så. Mm. Så det var ju bra mm. tänkt i och för sig. Mm. Men alltså nej men det var väl att eh, jag kollade lite bland kommentarerna på mm. den här insamlingen och folk var ju förbannade på riktigt mm. så här, mm. när, när de hade fått sin värdecheck liksom mm. så, så här. Vad fan den ska ju skickas med post <laughs> och sådär. där. Mm. Mm. Men ja, ja eh, så i alla fall. Eh, men antagligen på grund av de här eh, griniga typerna då. Mm. Så, så fick jag ett mejl till den 3 november. Mm. Eh, och där fick man fylla formulär ifall man ville ha flaskan skickad till sig. Istället. Mm. Eh, ja, sen var det ju numera då <coughs> ett tag sedan. Men. Eh, det beror ju mest på att vi har ju dröjt med den här inspelningen ja. men det var några veckor sedan mm. så, så ringde de från DOL mm. när jag var på jobbet och sa att jag, att jag hade ett paket från Grekland och mm. så kom, jag hade ju glömt bort allt det här då, mm. herregud mm. men då, ja så kom de till mitt jobb med den här kartongen och mm. så innehöll den liksom en flaska ja, fem centiliter Oso från Lesbos ja så det var ju lite häftigt faktiskt Jag blev ganska förvånad där För jag tänkte inte att alltså Jag hade nog inte räknat med att få någon flaska överhuvudtaget egentligen Nej Och liksom jag har ju Jag tycker ju att det är väldigt schysst Den här crowdfunding-koncepten mm. Men Precis. jag har ju ändå Jag har ju ändå Liksom Investerat i en del projekt Som har i princip antingen havererat eller så har de kanske dragit ut på tiden och kommit så här tre år efter tidplanen och sådana saker. Och sen så tänkte jag nog också att det inte skulle funka att man skulle skicka alkohol på post. Alltså det, det, det är ju tull och grejer ja. liksom. Och jag, på det här paketet så stod det också att den innehöll en flaska Oso. Mm. Men det liksom funkade ju uppenbarligen. Mm. Men det måste jag ha det måste ha kostat dem rätt mycket. Det är det jag tänker. Det måste ha kostat ja, dem rätt mycket. Det måste ha kostat nästan hela den här. Alltså, jag tänkte nog inte att den skulle komma med kurir så. Nej. För jag har liksom... Jag har skänkt ju 10 euro. Ja. Och jag tror man skänkte någon kostnad för frakt. Men det kan ju inte ha varit 10... Det, det var nog inte lika mycket. Eh, men jag tänker os flaska plus den här DHL-bud ja. borde ju nästan vara mer än 10 euro. Ja... Från Grekland. Ja, för fem centiliter det är ju... Ja Så det är, och, och, och jag ville ju liksom inte liksom Förvärra Greklandskrisen det var inte det för Nej, precis Så. Så. <laughs> Det borde ha varit bättre Fast det tror jag inte frågan om det gjort. Men Nej, var man, tvungen, var man tvungen att skänka Max 10 för att få den här flaskan Eller minst 10 Ja, minst 10 för att få flaskan mm. Det fanns andra, det fanns ju andra sådana Incitamentsmål mm. också Eh, som bara... Det är jättekonstigt. Undrar om det är någon annan som har sponsrat med de här ä, flaskorna? Då? Eh, ja, kanske. Eh, jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning. Eh, men ändå. alltså, Sjukt coolt tycker ja. jag att det var. men det är ju väldigt intressant. Man skulle vilja veta hur det är där i, i Grekland. Det kanske löste sig. Det kanske är därför vi inte har hört något. Tack vare att du skänkte dem här 10. Ja, eller de här 30 000 eurona som ja, det blev. Ja, precis. Att de, det löste ju nu. Ja. Oj. Jag har lyssnat på lite olika eh, podcasts i utbildningssyfte. Yay! <laughs> ja. Ja, det kom den. Ja. Ja. Ja. För, för då att inspireras och avskräckas. Mm. Mm. Och jag har lärt mig ganska mycket faktiskt på det. Ja, eh, ah, mm. är det för att du ska bli en bättre människa? Nej, är mer en bättre poddare, tänker jag. Ja, jag förstår yes. ja, vad jag menar. Ja. Men det kanske ju det kanske går hand i hand. Jag blir väl en bättre människa kanske. För det ja. tror jag att även det kan spegla av sig på min, ja, i andra sammanhang såklart. Ja. För till exempel då så har vi lyssnat på, min, på vår egen podd. Jag sa ha? Har du? Ja. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Jo, men det har jag gjort. Dels uh, lyssnar jag ju som du ju också gör när vi klipper, förstås. Ja, och sen, det gör ju du med. Ja, det gör jag ju. Mm. Och sen tycker jag är väldigt intressant att höra hur det blir sen. Det är mm. roligt att höra hur, hur, ja, men, hur klippen blir. Och, och, jag brukar ju inte våga det. Nej, men jag tycker att det är jättenyttigt. Och det tänker jag att alla människor som jobbar med att använda ord i tal... Och, och skrift, på sig kanske? själva. Ja... Fast, ja, precis. Fast det är, det är en annan sak när man... När man skriver ner någonting. Och läser upp det. det. Det är också viktigt att lyssna på. Men det är något helt annat när man pratar. Fritt. Nej. Därför att det jag hör hos mig själv till exempel. Det är ju att... Att jag har mycket att jobba på när det gäller konversation. Bland annat så... Hör jag hur jag ofta... Avslut... Inte avslutar. Påbörjar men inte avslutar meningar. Det är så... Jag har fått tag på en tanke och så börjar jag på den. Och så är nästa stund får jag tag på en annan tanke. Och då måste jag vidare. Då hoppar jag liksom från den här första tanken till den andra. Och det blir obegripligt. Ja. ja. Tänk att folk har stått ut med det hela dessa år. Men jag tror inte att jag är ensam om det här. Men jag hör Nej. det och jag tänker att jag ska jobba på det. Mm. För det är ju jättestörigt. Jo, men, men... man kommer ju inte riktigt någonstans heller. Jag har också tänkt på sådana här saker ibland. Inte just dig, men framförallt kanske min egna men när vi har klippt mm. inte så mycket jag brukar inte lyssna på, på det men jag förstår att det är bra att göra det. Mm. Ja. Jag har tänkt nej, jo det. Har jag, gjort. jag har tänkt att jag ofta säger jag tänker. Ja. Hela tiden. Inte så ofta va? Jo. Det borde ja. jag sluta med. Ja, varför då? Ibland kan man ju säga det. För Fast jag tänker att det nu säger jag också det. Jag säger nu också det, du det ofta. Ja, jag säger ofta. ofta. <laughs> För att jag tänker att det låter trevligare än jag tycker. Jag tänk, ja. tänker att det är ett, det är därför man säger det. En annan sak som jag hör hos mig själv är att jag ofta avbryter. Jag har svårt att vänta ut när jag känner, sitter och tycker att jag har en sån bra tanke här. Och så, jag, jag blir som ett barn, tror jag att, jag. att jag är så rädd att jag inte ska få uttrycka mina fantastiska åsikter och tankar. Jag skäms över, jag skäms över att jag inte kan. Att jag, att jag ibland inte lyssnar utan bara vill köra på. Och det, så det ska jag verkligen jobba på. Och det hörs ju, det märks ju så tydligt när man lyssnar på sig själv. Sen har jag lyssnat på ju vart så illa tvungen, eller så här var det jag fick ju tips av dig, det var ju somras någon gång. Mm -hmm. Att lyssna på den Lilla Drevet. Mm -hmm. <haha>, din favorit. Mm -hmm. Jag lyssnade kanske fem minuter, sen stod jag inte ut. Det påminner väldigt mycket om den här Men det har ju till och med vi lyssnat mer ihop. Ja, det påminner väldigt mycket om den här, det här tankesmedjan och det är väl till viss del samma folk va? Ja, man kan säga att de som alltså tankesmedjan är ju då tvingas alltså. sluta på tankesmedjan Aha. samlas upp i Lilla Drevet Aha. senare. Ja, det är så det. Är. För det är mm. ju ett... P3 går det på, va? Eller är P1? Nej, P3. Tankesmedjan går i P3. Ja, precis. Lilla det är ett typiskt i... P3-program. Nej, Lilla Drevet är ju en, en podcast då. Ja, det är Aftonbladet Kultur mm. Mm. som ansvarar mm. för den. Ja, och sen då så har jag ju... Var tvungen att lyssna på det lite mer för du har ju så himla gärna velat att jag ska tycka att det här är så bra. Ja. Så det här måste du tycka är bra så har du kört. Ja. Det ena och det andra. Och jag tycker ju inte att det är bra. Du har gett upp nu. Det är rätt skönt. För jag... Ja, det har jag nog gjort. Ja. Jo, men det har jag absolut gjort. Ja, men jag tycker att det är jätte, jätte... ...sekt. Och mycket handlar ju om att de själva tycker att de är så himla roliga och bra. Det... Jo. Ja, ja. Jo, det är de som, är, det är så. ju roliga och Nej, bra. jag tycker. Jo, men, ja, men precis. Nej, jag vet inte. Jag har svårt att höra det. Det är väl det som är grejen. För att jag har svårt att höra det genom det här som man hör hos dem i deras röster. Att de tycker att de är så roliga, att de tycker det är så bra. Och det är ju så fnittrigt. Jag tycker att man kan få skratta. Det gör ju vi ibland också. Det måste man få göra. Men vi skrattar för mycket, det tycker jag faktiskt. Det är, det är ju något jag tänker tänkt på också när vi har klippt Nej, men det tycker jag att man kan få skratta. Man måste, man måste ju få... Ja. Framförallt så skrattar vi inte snyggt som, som de faktiskt gör Nej, i Lilla delar. Nej, det gör drevet. de faktiskt inte. Det gör de faktiskt. Vi är väldigt, tycker väldigt olika här. Ja. Och nu tycker vi inte tänker. Utan vi ja, det, är, det här tycker vi ja. olika. Men jag tycker att eh, jag kan störa mig på skrattande i poddar, eh, i andra poddar mm. men aldrig i Lilla och Drevet. Och det är så konstigt. Men det, det är ju För någonting där... som du som gör att du bara älskar de här. Och jag ja. kan inte med det. Men, men, eh, eh, och de, de, när de något som vi väldigt sällan gör faktiskt, det är att när de har sina spaningar så är de så fulla i skratt. Mm. Så att så här, rösten brister och de, man bara hör hur de har svårt att hålla sig i skratt och ofta kan de inte ens det. Men och så det är ju, det ju inte. Det är ju så, det är ju så irriterande. För mm. att, för att alltså, är det, ofta blir ju saker så himla mycket roligare när de är roliga om man låter seriös. Det skulle ju vara jättetråkigt att lyssna på en stuppare som håller i all sig och sin egna skämt. <laughs> oh, jag tycker att du skrattar fint, Henrik. Mm, men så här, nej, det tycker jag, jag faktiskt här, inte att jag gör. Ja, men... Men, men vet du, jag det jag stör mig på i, i skratt mm. men det är väl poddar kanske, ja. eller radio och mm. sådär, det är ju... När, när det är verkligen så här ohämmat skrättande. Eh, I lilla drevet så känns det ändå som att de faktiskt försöker att inte skratta. Men misslyckas I, ja, ju, men de försöker. Ibland, ibland tycker jag inte att... Och det är väl, Men det, oh, Jag vet inte. Det är just det att det är så här lite krävt. Vi ska lyssna lite hur det låter. Så får ni andra... Oh, vad underbart! Uh, uh. Hon har köpt en prästkrage på Buttrex och gått in på ett produktionsbolag <laughs> sitter, där. sitter där och bara vet allting. Det var ju en debatt så hur kan en präst, riktig präst vara med i det här? Man bara, det är inte en riktig präst. <skratt> eh, om, också, jag tror du skulle säga för att Ingmar Bergman skilde sig så många gånger på 70-talet. <skratt> <skratt> så att du gjorde alldeles i statistiken. Om inte... han, lä han lämnade så jävla många frågor. <skratt> Om inte Ingmar Bergman hade övermannat av person så många gånger under 70-talet. Han var en nollskilsmässor. Ja, men det handlar... Nu är det så att jag blir förälskad. Jag älskar inte dig längre härhet. Jag känner ingenting. Bibi. Jag tänker inte koketera Cabin. men jag har dåligt samvete. Har den super sjukdomen. Är det ett exempel på något man inte ville hitta i sin killa spiral? Att inlär om barn som valdes gentemot dem. Så som det är över Ja, så Och man mm. hör ju hur, hur, hur. Nej, alltså, jag tycker att Men det är alltså. så. Det är verkligen klubben för inbördes beundran. Du skrattade ju själv lite grann när du hörde det här. Ja, fast det... Ja, det gör jag ju. För att jag tycker att det är så... Men jag står ju inte ut med det. Är det jag så att, att du skrattar åt att de är så töntiga? Ja. ja. Jag skrattar ju inte med dem så där härligt som du gör. Utan jag tycker Nej. verkligen att det är jättedåligt. Känner inte du att... Sen tycker jag inte spaningarna är så där jättebra heller. Men det, det, är, ju, det är ju mer olika. Gjorde de det proffsigt med proffsigt så skulle jag kanske... Då skulle jag kanske höra spaningarna. Nu hör jag bara det här tramset. Ja. Sen tycker jag också att de inte riktigt har någon känsla för när det räcker. De Nä, manglar det på Det har de, de väl faktiskt inte. Mm. Men det är lite olika med olika personer i lilla mm. livet. Men jag fattar vad du menar där. Ja. Men... Sen är det alltså... kanske, över min, kanske över min intelligensnivå, så kan det vara. Men det är olika, och det får det ju vara. Men jag skulle vilja att de gjorde det snyggare. Och Varför sen... skulle det vara över din intelligensnivå? Nej, men det vet jag inte. Nej. Men de här spaningarna som jag inte riktigt fattar alltid. Och så där. Sen Aha. tycker jag också, när de skrattar så jag inte hörs vad de säger, nej men det är, ju, det är dåligt. Det är dåligt. Då ska jag gå vidare, för att jag har också lyssnat på Magnus Uggla har en podd, det är ju bara elva eh, avsnitt, eller vad det Vad heter den? Den, eh, den ängsliga reporten. Det låter bekant. Mm, för att han jobbar ju på, TV på, på P4. Mm -hmm. Magnus Uggla utgår ifrån från att de flesta vet vem det är. Det är alltså då en svensk En svensk artist. Ja. ja han, har, han har stort svart krulligt hår mm. och uh, med lite flint tror jag sjunger, där uppe Färgat är det? Låtar om oftast uh, är det färgat alltså. Ja. Jaha, vad är hans naturliga år för idag? vill grått är vid det här laget. Han är ju ja, typ ja. 65 bast. Han känns också som en person som säger ordet bast. Mm. Då vet folk mm. vem han är. Ja, och då jobbar ju han på eh, P4. Ja, han har väl ett program som heter Uggla i P4. ja Och så ville han, så, han, så ska jag fortsätta med då vill jag ha en utbildning. Så då fick han eh, tio, vad ska man säga, en, en, en, en coach. Mm -hmm. En reportercoach. Vem då? Jag kommer inte ihåg vad hon hette faktiskt. Nej. Hon var mysig. Aha. Och så då fick de han liksom tio, träffade henne tio gånger. Och så fick han också träffa, göra tio olika intervjuer och sådär. Mm -hmm. Och det är ju mer som ett, det blir ju som ett radioprogram som de bara inte sände i radio utan på, på podd. Så det är ganska högt tempo mycket klipp. Man hör ju att det är klippt och det man ska höra att det är klippt till skillnad från... –Våra? –Ja, precis. –Som också kanske hörs, men... Det –Men det är inte meningen Nej, i det här fallet. –Men där är det ju så där. Ja, men ganska snabbt. Och... –Men om det är någon men, som hör att det är klippt, det jag... då kan vi ju säga att det var meningen. –Ja, precis. Mm. –Så ni vet det? –Precis. –Och det som var, tyckte jag var lärorikt här, det var ju just hur man, hur man intervjuar. och hur man, Det som var mycket fokus på var hur man håller kvar... För det är så lätt när man, när man är i ett samtal att man pratar en stund om något och så går man vidare till nästa. Eller om det blir lite obekvämt så släpper man det och så går vidare. Mm. Men att stanna kvar och sen att hitta en vinkel också. Att vilket, vad är det jag vill med den här spaningen eller den här intervjun? Eller, spaning blir det ju i vårt fall. Men det var inte det i hans fall? Nej, det var intervjuer ah, han okay. gjorde. Han fick göra intervjuer, kalavagnen fick han göra Mm. men hålla kvar är det, det här att eh, att eh, hålla mikrofonen framför munnen på folk fast de har pratat färdigt ja, för att de ska bli nervösa och fortsätta prata. Ja, det är väl också en del att, att också vänta in och låta det vara tyst och så där. Det var jätteroligt han hade intervju började mm. Det var otroligt roligt. Men det kan man lyssna på om man tycker att är, om man gillar ugla och tycker att Det är det låter ganska intressant. Ja, men det är ganska. Jag, coolt, faktiskt. jag har ju inte hört det. Jag Nej. borde höra. Känner jag Ja, precis. Och då har vi också de här intervjupoddarna som Värvet. Och mm. även Söndagsintervjun som ju är ett radioprogram. det går väl på radio också, men som släpps som podd. Ja, det är ett p program Ja, p Jättebra. Jätte, jätte, jättebra tycker jag att det är. Och även, mm. även Värvet är ju jättebra. Där de är ja. duktiga på, jag vet inte vinkeln riktigt, men de ger tid och de ger utrymme för den som pratar och de... Låter, låter det ske? Mm. Det är som, ja, jag tycker det är väldigt bra. Då, det, det gäller ju båda dem faktiskt. Mm. Mm. Jag har också lite snabbt lyssnat på Fredrik och Filip. Alldeles för ut, för intensivt och på engelska. Jag står inte ut. Ska vi ha att om vi får in eh, två dollar så kör, vi, så kör vi podden på engelska? Nej, det kör vi inte. Nej, det tycker jag inte heller. Så jag har lyssnat på den här. Till slut kommer någon att skratta. Och, inte länge... För där är ju nästan alla de här felen egentligen. Eh, den är ju avskivär. Ja. Och där är ju... Och Men där... där skrattar de ju. Hela tiden. <laughs> och även och där om det, det verkligen de inte behövs. Och där skrattar de dessutom på ett fult sätt. Ja. De försöker inte ens låta blöskar. Nej, de försöker faktiskt inte låta blöskar. Otroligt jobbigt att lyssna på. Då var den här, hon vet, brit att mm. hon, ja, hon var med just det, och så, ja. Oh. Ja, Hon är ju jätte jättemysig. Hon, hon är ju helt fantastisk. Ja, det är. Och, och hon har ju radiovana också. Och hon tog ju med hela tiden faktiskt lyssnare, lyssnaren. Men just sådär att ja, nu gör han så här eller vi kanske ska säga att nu är det så här. Men det var ändå det var som att sitta och lyssna på ett kompisäng som bara blaha blaha bla, blaha. Och ingen struktur, ingen, man kände inte att ja, men det här vill vi komma till. Eller. Nej, det var så jätte jättedåligt. Och man blir utanför. Och det har jag också tänkt på. Att det är viktigt att man inte gör lyssnaren, får lyssnaren känna sig utanför. Ah. För det är också väldigt lätt att man så här sitter och så är det så här intimt och nära. Och så pratar man och så blir det som att åh, nu ja, sitter vi här och har det mysigt. Mm. Och känner varann. Mm. Och nu ska alla förstå hur väl vi känner varandra och hur kul vi har. och sådär. Det får man akta sig för. Jag har också lyssnat, försökt hitta något bra med två tjejer. Mm. Men det går inte. Nej. Nej. Jo. Nej. Nej. Det gör jo, inte lite. Det. Inte om man vill ha det som jag har hittat med två killar. Det är nämligen Alex och Sigges podcast. podcast. Som jag tycker är, den är perfekt. <laughs> Ja, jag tycker det. Men de är ju så dryga. Nej, de är ju inte det. Men är det inte så att de de måste få in något sponsormeddelande en gång i halvtiden? Jo, men det funkar ju jättebra. Det, det, det skulle jag till och med säga. Till och med sponsorinläggen är ju jätteroliga att lyssna på. De är så roliga. Och de lyckas. Det är snyggt klippt. Det har de, ju, de har ju producenter och allting. Mm. Det... Jag tror faktiskt att det är Sigge som klipper deras podcast. För han klipper en massa podcast. Aha, ja. ja, men då är han bra på att klippa. De, är har, de har riktigt bra manus som de liksom binder ihop på något. På något... Ja, jag vet inte hur de lyckas riktigt. För jag tror inte heller att det är helt förberett. Utan rätt som det är så får de bara ihop det. Eh, trådar som följer och sådär. Mycket roliga klipp som blir snyggt. De har så här små. Det är lättsamt, men det är också. Det, också, det kan också bli lite på djupet. Sigga är ju den här väldigt analytiska personen. Och så är Alex den lite mer... Den ganska tråkiga. Ja, fast han är jag tycker inte det. Det är väldigt olika Och han tar tycker. sig själv på något enormt stort allvar. Jag vet inte. När lyssnade du på det här senast? Jag har ju aldrig <laughs> Men... Då kanske du ska vänta med din, din mm. recension- av den här podden innan du har lyssnat. Nej, jag tycker jag... faktiskt inte det- för att jag har ju hört Sigge i andra också. Tillsammans med Alex, eller? Eh, nej. nej, utan Alex. Mm. Men Alex och, tycker jag om. Och det skulle jag säga Men då... Men att... är ju så fruktansvärt jobbigt. Nej, jag, jag har lyssnat nu på den här podden- och jag tycker inte det. Och jag tycker att de, de väger upp varann- för det var det jag skulle säga då. Att Alex- ehm, eh, är ju lite mer den här- spelvinkeln på något vis- Mm. Särskilt i podden då Men han är ju inte Han är ju inte en Jag tycker inte att du bara kan avfäda honom Som en späxarpajas Nej och det gör jag inte heller För jag läser också deras bok just nu Aha. Men i podden är han ändå Mycket mera, mycket mera Spillwinky Och där är det ju en del skratt Och då är det ju han som skrattar Och det, mm. det är väldigt skönt för då sitter Sigge och helt tyst liksom. Det blir också ja. väldigt för Sigge har nämligen ingen humor Jo det har han men, men, men det skulle bli väldigt störigt om han stämde in i det här, det här garvet. Då. Utan det här blir, det blir jättebra. Jag tycker att man ska. Ja, jag tycker att den är väldigt bra. Utom att de också har gett ut ett spel. Nej. Man ska, man ska tänka tillbaka på sig själv i någon tidigare period i sitt liv. Mm. Och sen så ska andra ställa frågor. Och så ska man svara som om man var i Aha, den åldern, och så arom. ska man gissa vilken ålder man är i. Typ. Ja, och det stämmer ju väldigt. Jag har ju just läst den första delen i deras bok, Tid. Mm. Som heter den delen är ju, är ju då då. då Saken är den att det är ett a spel ja. att spela. Ja, du har provat. Ja, Ja, då har du provat. Det har jag provat. Ja, men jag tycker det, du kanske det, ska jag ge jag har den. har närmat här. mig, Alex, och Sigge på det. Sättet. Jag tycker du ska ge det den här podden då. Eftersom jag har gett. Lilla Drevet en chans tycker jag att du ska ge den här en chans. Ja, men vad har du lyssnat på med två tjejer? Mm, jag ska bara säga lite till om den här podden som jag tycker är bra med den. Då. Och det är också det här att de, man känner, de, de känner varandra väldigt väl. De är ganska fina mot varandra. Men jag känner mig aldrig utanför utan de tar alltid in och förklarar. så. Här, och de kan ju hänvisa till tidigare poddavsnitt. Men då berättar de alltid. Återberättar eller berättar. Ja, de förutsätter inte att man har lyssnat på hela deras podd- eller kommer ihåg allt som de har sagt. Så. Mm. så jag tycker de är de är riktigt skickliga- jag tycker att det är jätte, jättebra. Sen är det olika vad man tycker är tråkigt. Du tycker kanske Sig är tråkig jag, mm. eh, jag tycker inte det. Särskilt inte då med, med Alex som, som partner då i det här. Jag tycker att han är eh, lite av en självupptagen stropp- som tar sig själv på enormt stort allvar. Det kan vara så att det har... Varje... Ja, det gör han och okay. så det är klart, Jo, han tar sig på stort allvar. Men jag tror jag tycker att jag, jag upplever en annan, annan Sigge i den här podden. Då. Så jag tycker du kan prova. Ja, jag har ju då inte hört podden. Nej. Men, eh, nej. men det jag tänker också med Sigge är att han är motsatsen till lilla drevet folket. Att han kan vara rolig och är helt grav allvarlig Och det är väl det jag gillar. Jag älskar ju sån humor. Mm. När man är rolig och också inte visar... Ja. Att... Förutom att han inte är så rolig. Annars så ja, men det ju. är ju olika vad man tycker, vet du Henrik. Jag tycker att han är rolig. Ja. Men du, prova och så får jag, får jag höra sen. Vi kan lyssna tillsammans sen så kan jag plocka fram mina favoritbitar. Ja, jag är ja. fortfarande nyfiken på vilka, vilka poddar får tjejer du lyssnade på. Jo, jag försökte... Alltså det här var det var kanske ett dumt försök. För jag försökte lyssna på Pernilla Wahlgren och Sofia eh, Vistams podd. Nej, men det gick ju inte ja, den känner Pernilla, inte ens tid. Nej, den heter så mycket som Jag minns inte vad den hette den gång. Det var inte särskilt bra. Nej. Jag lyssnade en liten stund, jag orkar inte. Och det börjar, och för att grejen är att nästan alla såna här tjejpoddar är så här, träning. Temat träning, trender, moder, kändisar. Jag vill Kanske, inte ha det. Men jag har ju själv inte hört någon sån. Men det stämmer säkert. Men jag har ju lyssnat på Dilan och Moa till exempel. Mm -hmm. Som är Dilan Apphack. Och Moa Lundqvist, bara de har ju varit med i tankesmedjan. Och mm -hmm. så Måa är med i Lilla Drevet ibland. Mm. Dilan Apphack är väl med i tankesmedjan nu fortfarande. Okay. Eh, ja. Men då är det lite samma stil då som Lilla Drivet och tankesmedjan är ja. ja, precis. Så det känns ju som att den inte är något för mig. Jag vet inte riktigt. Vad heter jo, kanske mer. Jag vet, den heter kanske Dylan och Moas podd. Mm. Anledningen till att jag provar Panilla och Sofia här, då, det var att den utgav sig inte för att vara en sån, utan bara ja, men lite vardag och lite sånt där. Mm -hmm. Det första som hände var att de började prata om ah, oh, vi ska börja träna. Oh, oh, vi har hittat så bra gemot det är guld på kranarna! Ja, ja, Men Pernilla alltså då. Pernilla ja, det inte att känns ju på. inte som en person som man vill eh, nej, nej, nej. Jag bli kompis jag sa ju det. med. Det på ett dumt försök. Jag vill ha en Alex och Sigge i kvinnoversion. Tack. Så om någon har en sån podd eh, på lager så, så säg till för det vill jag ha. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna först på eh, Sveriges svar på Britney Spears. Ja. Oh. Utan min kontroll hade jag varit att höra för min omgivning och för mig. Jag hade fattat ett beslut på en hundra minut sagt jag när aldrig säger nej. Och jag hade klickat på alla banners på internet. Som... Eh, hörde du vilka det där var, Michaela? Nej. Nej. Men det var ändå några vi har pratat om tidigare i, i det här avsnittet. Är som i sån, Från det ja. här drevet, eller? Ja, precis. Eh, det, var, det var i ju för sig, det var The Bernadotte. Mm. Eh, men de, det är ju då Kristoffer eh, Svensson och eh, Nanna Johansson. Mm. Eh, jag tror inte att de håller på längre. Men det var väl, det var väl eh, förr så. Mm. Men det var, det var en låt som hette Impulskontroll i alla fall. Så jag tänkte att jag, vi skulle prata om Impulskontroll lite igen. Mm. Uh, För att uh, den 11 november mm. så uh, var ju det lite av en vanlig onsdag. Men uh, så när jag tittade på mitt Twitterflöde så, uh, så såg jag där att min älsklingskringla <laughs> Kristoffer Svensson. Ja, som alltså var med och sjunger i den här. Ja, han var en av två här. Mm. Eh, hade skrivit ett hot till en recensent på oh, Aftonbladet. Aftonbladet var det som hade skrivit något halvkritiskt. Inte ens halvkritiskt faktiskt. Om hans och den andra personen som var med i den här låten. Alltså Nanna Johansson. Eh, och deras bok. Eh, fantasybok. Eh, Omänniskor. Det var en ganska positiv recension i och för sig. Mm. Men eh, jag läste i alla fall saker som att eh, han ville att den här recensenten skulle få sitt ansikte sönderslaget. Och, eh, det var ganska mycket saker. Var väl även nosexuella sexuella Eller kom de senare? Ja, men jag tror inte man kan ens nämna dem. Alltså, det är ju, man vill ju inte bli stämd. Nej, det vill man verkligen inte. Men, <laughs> men det jag bara ska säga är att alltså, det var väl inte boken som fick... Eh, kritik, utan det var väl själva... Det var väl podden? Var det inte sådär att nu kanske de kan ägna sig åt det här istället för den här skräp? Podden. Var det inte något sånt där det stod i recensionen? Jo, jo, det gjorde det. Mm. Jo, jo, det var lite kritik mot ä, Lilla drevet ja. faktiskt, var det. Ja, det stämmer. Ja. Eh, så det var, det var kritik mot den här recensenten ja. och mot... Och, det var, och sen var det ju väldigt grovt. Det här svaret då som kom från honom var ju grovt, så det... Ja. ja. Jo men det här med att få ansiktet sönderslaget är ganska ja. grovt men det ja. var ju inte ens det grövsta. Nej, verkligen inte. Eh, men det var också mot eh, Åsa Lindeborg som ju är eh, ja men det är väl egentligen eh, som är som, Ja men hon är på Hon är ju chef på pastoram ja. så hon är ju hans chef eh, alltså kringnas chef i, för podden Lilla ja. drevet då. Eh, eller för detta chef är det väl nu då. Mm. mm. För det var, jo, men det var en massa könsord och svordomar och hot, Och vad han skulle enkelt. göra med, med just Åsa Lindeborg också ja. var ju. Ja, men precis. Som ju redan har fått väldigt mycket sådana mm. hot i sitt liv. Just det. Jo, men hon, hon, har, någon, hon har skyddat boende och så. Mm. Eller hemlig adress i alla fall mm. och grejer. Mm. Eh, och sen var ju han med i en podd den morgonen alltså AMK morgon alla mina kamrater som du kanske också har lyssnat på i din. Nej jag gjorde inte det jag tänkte det men sen... och det var precis i samband när det här hände så då gjorde jag inte det. Jag skiter det. Ja, mm. så du har inte hört du har inte hört hans utbrott. Nej. Nej. Nej. det kan vi ju inte Det skulle det... vi ha haft ett klipp här nu. Ja, fast men vi kan ju inte ta med allt det där Nej, det för det är fruktansvärt det. faktiskt. Ehm mm. mm. mm ja men det var ju liksom det var faktiskt värre än på Twitter var det ju mm. Mm. men sen efter det så fick ju då kringlan sluta i den här i lilla drevet. och det var väl Aftonbladets krav eller ja det var det mm sen vill Han hade ju själv sagt då den där morgonen- att han inte mm. ville göra Lilla delen med mm. i och för sig. Mm. Eh, och sen den här boken då som blev recenserad- den var ju en trilogi eh, som han skrev tillsammans med Anna Johansson. Mm. Men där ska ju tydligen eh, hon skriva klart- de andra böckerna, mm. delarna själv. Mm. Eh, och sen var ju han också med som eh, programledare- och manusförfattare i ett inslag i- eh, i ett p program som heter världen mm. eh, som han fick, inte fick heller fick vara kvar på. Nej. Eh, han hade också skrivit man del... Ja, men tillsammans med en annan person han har skrivit manus till en revy på Malmö stadsteater. Mm. Eh, och där la de ner den revyn efter mm. det här. Eh, och sen mm. blev han ju polisanmäld av den personen som hade skrivit den recensionen. Eh, och sen den här podden Alla mina kamrater mm. där han var med Eh, den blev ju utkastad från den här distributionsplattformen- mm. Acast efter det här. Visst var det också så att de klippte bort ganska så omgående det här- hans utbrott på det här. Så jag tror inte man kan lyssna på det på, på den. Nej, det kan man inte. Nej, jag har det kvar. kvar. Ja, precis. Men det finns inte kvar. Men jag menar att det finns inte kvar- Nej. Som podd, liksom. Det låg ut ute några timmar där, ja. och, och mycket längre också på någon annanstans. Om man lyssnade i iTunes mm. så kunde man mm. höra i flera dagar, tror jag. Mm. Eh, sen hade Åhléns ett reklamsamarbete med alla mina kamrater i den här podden. Om någon kalsongreklam. Mm. Eh, men då... De avslutade det eh, samarbetet efter att han... Ja, efter det här mm. sändningen. Eh, och sen så... Efter det så upplöstes ju även den här alla mina kamrater-gänget då- som mm. var väl fyra personer. Mm. Som är också varit väldigt grabbigt. Som jag, jag har inte lyssnat på det själv, men jag har förstått, att jag Nej, förstått det så. Det är som jag och, och Alex och Sigge. Du tycker det saker ändå. Nej, jag tycker inte, för att jag vet inte. Jag har bara hört. Jag tycker ingenting, utan jag, det är vad jag läst så... Men det, jo, men det, är det stämmer, kan jag mm. jo. Det, var, det, var, det var mer en fråga? Ja, det var en grabbig Grabbkvartett som hade den. Mm. Men det, det finns ju. De hade ett veckoprogram och sen har de en morgon, hade de ett morgonprogram. Det, mm. det, och det morgonprogrammet sänds fortfarande, men det är bara en av de här fyra som mm. håller i det nu, menar mm. eh, Så det har ju varit lite jobbigt då. Jag för... tänker ju. Ja, förlåt. Kring mm. kanske. Ja, för jag tänker att han har ju verkligen hela hans. Han har sopat undan fötterna för sig själv som bara den. Det kan ju inte vara mycket kvar av Kringland. Han, gjorde ju även, han var ju även även med i det här, har ju varit med ett, jag vet inte hur många år, men ett par minst. På det här sommarlov som ju är ett barn. Mm. som, som ja, men, SVT sommarprogram. Mm. stämmer Där har han ju inte vara komma tillbaka. Eh, nej, för det har han ju slutat sedan tidigare då. För att eh, han fick sluta redan förra året, tror jag. Ja, men han har satt sin sista det potatis, skulle jag nog säga. Sig. Ja, det har ju varit väldigt jobbigt för mig också. Det dig personligen? Ja. Mm. För att för du jag, gillar honom. Ja, men jag har ju älskat honom. Ja. Eh, för att... Jo, men alltså han har ju varit... Eh, jag har ju tyckt om lilla drevet. Och... Men bland annat för, på grund av honom. Ganska mycket på grund av honom. Ja, jag. jag skulle ju säga att om jag måste välja en mm. så har jag ju också uppskattat honom mest. Ja, varför det? Jag vet inte. Kanske för att han är lite smissansad än de andra på något sätt. och inte ja. Lite roligare. Ja, men precis. Lite, lite, lite, roligare mer, och... lite mer ofnissig. Ja, lite proffsig tror jag. Ja, precis. Också. precis. Men sen samtidigt så är det ju det här med att han verkar ju, det var ju rätt kul att de sjöng om impulskontroll just, men men jag vet inte om det var så att han har dålig impulskontroll, eller om det var liksom att han bara inte brydde sig. Jag har också hört att det var på att han var full. Ja, men jo i för sig, men alla gör ju inte just de här grejerna när de är fulla. Det där med Sveriges svar på Britney Spears, då tänkte jag ju på när Britney Spears rakade jag sig allt hår och gifte sig någon gång på filmen ja. och så där. Ja, det var just det. var lite såhär men alla gör inte det heller. Verkligen inte. Nej, men jag vet inte, men jag, jag tror han har ju han har ju sagt lite konstiga saker även tidigare. Ja. Ja, men jag har ju förlåtit honom för det. Ja. Och jag har ju för, kanske förlåtit honom lite mer än jag har förtjänat också. Eller vad säger du? Men han har förtjänat. Ja, just det. Men ja. vad han har förtjänat. Ja. Men eh, nu känner jag kände ju här att nu går ju inte det Nej, riktigt. det går ju inte längre. Det går inte. Nej. Och Det är väl faktiskt, för att eh, ja men. Eh, jag har ju inte tyckt så synd om honom heller- för att det, han har ju inte själv bett om ursäkt eller så. Nej, det, enda, han, han, det var ju någon som frågade, någon report som frågade om, om han ångrar sig. Ja, för det blev ju så jobbigt. <laughs> nej, men, ja, jo men precis. Jo, jo, jo men precis. Det var ju inte kanske en jättebra ursäkt. Nej, det jag skulle inte kalla det en ursäkt alls. Uh, nej, nej precis. Det var mer så här- jag jag det är så jobbigt att folk uh, ringer och ja. frågar massa saker- och det var kanske också innan han insåg vidden av det här att, han, att hela hans karriär skulle raseras Ja Kanske Så han ångrar sig nog ännu mer än nu kan jag tänka mig men, Så du tror att han ändå ångrar sig Men det är klart att han, det är klart att han måste göra jo, men jag... Alltså inte, inte för någon annans skull Utan för sin egen skull Klart att han ångrar sig Jo men jag vet att han har sagt också någon gång Att han vill ha det ogjort Att han hade hellre vill ha det ogjort <skratt> Ja. Eh, och sen hörde jag en intervju med Liv Strömkys någonstans mm. och hon sa att eh, hon sa att eh, hon, hon sa att hon inte eh, men hon sa väl att hon inte hade någon vänskapsrelation så med honom men att hon hade jobbat med honom ganska mycket och ja. att hon tyckte det var trist att, att eh, för att hon visste att han tyckte att det var väldigt roligt att göra lilla drevet ja. och så. Och då tyckte jag ju lite synd om kring den ändå ja men ändå sen tyckte ju hon också att det var trist att han hade valt den vägen liksom som han för det, man, det är ändå det man känner att att han kunde inte ens be om ursäkt för det nej precis han, han, ändå, han kunde inte ta tillbaka någonting av det mer än att ja. nej precis och hade han gjort det så hade jag kanske förlåtit honom också eftersom jag är ju Älskar honom. Ja, eftersom du är en, en godhjärtad person- som tycker att folk ska få en andra chans. Ja, men det kan han kanske fortfarande få. Men nu, nu när han inte själv tycker... Nej, jag menar har, det. Nej, men han vill inte verka ångra sig så, så mycket- och inte blir om ursäkt. Och ändå tycker jag att det verkar rätt okej. Okay liksom. så, så går det ju liksom inte. Nej. Nej, men så att det är ju... Och då är det ju... Är du kört, helt enkelt. ja. Med, mellan oss, ja. mellan mig och kring Så det är är, vi måste gå skilda vägar här ja, nu. Ja. Det är för sorgligt. Och det är ju för sorgligt ja precis. Så det är ju lite av en sorgeprocess som ja. man måste genomlida. Nu var ju det här över en månad sedan nu en och en halv kanske. Det här var ju mer aktuellt när jag skrev det här manuset i den här podden. Men sen har ju du varit sjuk i två månader. Ja, sjuk och så har det stormat. Jag vågar mm. inte åka hit för att det stormar så. Ja, precis. Mm. Och då, så nu, nu börjar jag känna att det Bör känns... Jag släppa lite. Ja, det, det känns hyfsat igen. Men det med impulskontroller då? Du hade inget mer på det för det kände som att hela den här spaningen skulle handla om. Impulskontroller. Nej, det hade inget mer <laughs> Vi har så högt. Kanske du kan sänka till en ah, Okej, okay. men vi kan viska lite. Vi, vi, har, vi, har, vi har gett oss av. Nej, ja, nu är vi ute i verkligheten. Det här, är, det här är inte alls helt konstigt. Normalt. helt normalt. Nu är det så här att vi sitter på en restaurang. Ja. Mellan oss har vi ett hårigt... Ett hår, en iller. en är det? Ja, precis. Göran kanske. Ja. Nej, men det är en mikrofon. Men, mm. men hår... Bon. Vad är det för färg på den? Det är ju ett så kallat puffskydd. Ja, fast det är väldigt eh, hårigt. Ganska gråspräckligt. Ser ut lite som... Ja, men... Som man sugglar kanske om man inte skulle håret. Ja, om man inte skulle färga håret. Ja. ja, så här sitter vi. Men nu, är vi, inne, nu, man vi också, nu är vi inne på den här smak, ja. smaksektionen mm. av podden plötsligt. Vilket vi egentligen inte behöver säga eftersom jag har kört den här gingen mm. då emellan. Nej, då ber jag om ursäkt. Ja. ja. Jo, vi sitter på... Det. Vad heter restaurangen? Eh, kimono Sushi Bar. Ja, så då ska jag alltså 36 år för första gången äta sushi mm. Hur känns det nu då? Jo, det känns pirrigt det, ja. det är både så här jobbigt att eh, Lite nervös att jag ska gilla det Eftersom jag alltid har hävdat att jag kommer inte gilla det mm -hmm. och, och en, Så du skulle um, inte ens erkänna om det var jo, så? Jo, det är klart att jag kommer göra ja. Men jag är lite Grejen är att jag har Jag har ju alltid hört att det är råfisk man äter mm. Och det är där lite grann som jag har Känt mig lite nervös jag, jag tror att... inte att den är råare än mycket annan fisk man Nej, äter. Nej, men hur är det, det är det jag undrar. Hur är den är gjord? Jag har bara hört att det är rå fisk som är, som är inlindad i någon... Men mycket man hör så mycket. jag hör jag hörde häromdagen att eh, här du vet man kan köpa i affären. Ja. Det framställs ju av så här svart mögel. Ja. Eh, Och Det låter ju inte heller bra. Nej, det låter inte Nej, men det är tydligen ingen fara alls med det. Nej, men jag tänker inte att det är fara. Men det är så här, Nej. att jag... Jag är lite nervös att äta sånt jag inte tror att jag gillar och det har lite att göra med att jag när jag var liten en gång åt dåligt gravad lax mm. och det var så äckligt så att jag fick ju kräkas i en papperskorg, idag eh, inte för att, att den smakar så illa. Mm. Har ju, nu har ju du fuskat lite för att väl erkänna då att 50% av sourcen du ska få är ju vegetarisk ja, och det är för att jag vill prova en vegetarisk också. För då ska mm. Ja. Men, men vi, vi får börja med miso misosoppan vi har fått. Ja. Och så skulle du hälla upp sojan. Ja. Ja. Men, du, men den du... har man inte till soppan. Nej, precis. Öka. precis Sojan är vanligt svart. Dricker man bara soppan här nu? Eller man äter eh... den med pinnar? Nej. Nej, men man dricker den bara. Man, dricker den. man kanske kan äta upp eh, alltså typ lite. typ eh... botten. Ja, precis på botten. botten. Du har ju fått pinnar. Och så. Jag kommer eh... ju inte kunna Jag äta upp med pinnar. Soja. Får man en bistick tror du om man ber om det. Eller har de Du kommer kunna äta med pinnar. Nej, jag kan inte äta med pinnar. Men man äter ju, en, man, man tar ju en hel bit i munnen samtidigt. Och den kan man ju pluffa upp med händerna om man vill. Okej, jag äter med händerna? Ja, det får jag med händerna. Det kommer vara. Mm. Det finns nog bestick också om man verkligen ska. Men det bygga. kanske inte har någon annan Men då, då tror jag att man förolämpar ja, restaurangens... Kulturen. Men det gör man inte om man äter med händerna. Nej, det går bra. Det går bra. Ja, nu har du fått lite soja där. Du skulle ju liksom doppa eller doppa. Du kan man inte doppa ska... soppan. Nej, men sojabitarna. Ja, jag förstår. Så man ska ju inte doppa, jag har jag hört. Utan... Vad ska man göra Det är något lurigt där man inte får göra en liten Men ska man göra då? Droppa sojan på? Nej, det går ju inte. Hur skulle det se ut? Ja, men, Nej, men jag försöker nog... bara hitta på en. Jag minns inte faktiskt. För man har ju inget annat sätt. Om du gör som jag så skiter du i det och äh, doppar helt enkelt biten i sorgen. Men, äh, ja. Nej, det finns ju Vi inget annat. Vi borde alltså. googla upp hur man gör det. Men det var något gör, kanske man, man inte fick äh, dränka eller... Ja, jag, jag kommer inte ihåg för riktigt alltså. Men äh, miso-soppa, är det också första gången för dig? Eller? Nej, då, jag, nej, fast jag har inte, druckit, jag har inte ätit det, eller druckit det på sån här restaurang. Utan mer sån här äh, pulver, hemma. precis. Uh, ja... Jag tycker du var... om den va? Ja, pulversoppan eller den här? Den Vad här? äter du nu då? Nej ja, men jag äter miso Men du tuggar ju, har du ja, något? men det man... kommer in, kom in lite, okay. det är väl någon purjolöp mm -hmm. Jag vet inte, ja, det är ju... ja, jag tycker inte att det är så jättegott. Ja. Vill du ha? Det är väldigt salt. Jag har ju tagit min servett runt för det var så varm. Jaha, du gjorde så. Mm. det finns ju en då. Vad vi har i bakgrunden här? Det är någon sorts japansk kampsport eller Eller helt svensk? Ja, jag kallad badminton, <laughs> men det ser faktiskt ut att vara asiater som spelar och det är ju, jag vet jag inte riktigt. Det kan vara så simpelt som att det är typ eurosport, men det är inte ofta man ser badminton på tv, det får man ju säga. Du är med kanske då? Ja, fast jag får fram emot att de är väl, de är väl stora. I, I Badminton? Ja. ja Jag tänker ju mer på sumo men det är ju mina fördomar. Mm, det är inte det enda de gör. Och sen sådana här Eller, kaya, ja, alltså. vad heter det när de slåss med svärd. Och... Det är ingen sport heller. Jag vet inte. Eller du tänker på harakiri. harakiri. Ja. Nej det är ju man tar livet av sig. Det är en självmordsmetod. Jaha, men då <laughs> Tänker då är... du kanske på judo? Karate? Ja sånt tänker jag också på. Men det finns ju också något med svärd. Ja det finns väl... Fäck, nej, inte fäckning, men fäckning. någon sorts fast japansk... Samurai. Äh, Japan ja, samurai. Fast det måste ju heta nåt annat. Ja, nej jag vet inte. Jag tycker för övrigt inte heller så jättemycket om sushi. Jag tycker det är okej en gång i kvartalet ungefär. Ja. Men det har ju öppnat en ny hemlig sushi restaurang i Norge. En hemlig? Ja, den är hemlig. Mm. Så den är, de, de jobbar svart och har bara hemkörning. Och mm -hmm. eh, finns bara i en liten Facebookgrupp Okay. Och det är den en helt vegansk. Oj, Och hemlig som fan. Oj, men du vet om den. Det är eh, Nu ska vi se. Oj. Ja, tack. Eh, den är helt ny, ja. Den, den startade för någon månad jag nu är ni ju inte, inte hemma längre eftersom jag nej, precis. Du, du menar att du förstod inte jag förstår inte vad man säger nej, jag tror fortfarande att det är att han inte pratar med det utan det här telefonen. jag tror att han kommenterar det är ju inte matchen. helt. det är inte helt artigt nej men det är inte helt artigt att du sitter med ett headset på dig nej fast man får ju tänka att, att vi gör reklam nu för den här ja, det gör och, och vår podd ja. Ja. men vi sitter ju här och spelar in Ja. det är inte helt artigt inte bett om fast det är ju inte, nej, fast det är ju inte vi som... Det hade ju varit väldigt oartigt om man hade spelat in oss. Om han hade spelat in ja. Det måste ju ja, ändå vara mer okej. Okay. <laughs> kunderna måste ju ändå... Eller, mm. Kunderna måste ändå ha mer... Makt. Ja, eller rättigheter liksom. Att mm. lite som om han med. kommer och säger så här vi spelar in här. Uh -huh. Då säger vi, ja det ju du med. Du har ju en mikrofon ja, att göra. Precis, så säger mm. vi. Mm. Var kom det här nu? Då? Jo, här kommer en liten tallrik, kan man säga. Fast det är mer som en, som som en, en skål, skål, kanske. Är det. Mm. Jag dricker inte upp den. Mm. Stämning. Ska vi göra den här roliga grejen? Det här blir bra radio. Mm. Här har du en <laughs> apelsinklyfta. Med sex. <laughs> ja, men precis. Klockan 6 här. Uh -huh. Vi fortsätter runt här. Det är bra det här. liten cirkel men... där. en Likadan. Tredje. Här borta har du de Var det där persinerna? Alltså, som vi petade på? Det här var apelsinen. Alltså, uh. Det andra är mer... Uh, är det, det här är nog... Nu ska vi säga att Henrik de är är liksom, stoppar mitt finger i mat. Ja, de olika det är liksom en algebit runt om så här. ja det, mm. så det är liksom en, Om du skulle är göra en rulltårta och sen ja. skulle snitta upp små bitar så skulle de bli så här. Ja, inuti är det typ en gurka och mm. det där kan man en laxbit. <laughs> Kanske. Vet inte riktigt. Här är då ingefära. Aha. Det ska man ju äta mellan varje bit Aha. för att typ fräscha upp gummen Ja, här har det kan du man behöva det. efter råfisk. Här har du vassabil, givetstark. Men du ner som en bitar i sojan mm. gott som tusan. Mm. Den ligger här då. Ja. Sen här mitt i ulverket då om man säger så ja. är det en laxbit på på på en risbed. Här borta lite har du dina vegetariska Börja med avokado, Rättika, mor. Ja. Råslämor, råslämme. Det är bara en fråga om attityd skulle jag säga. Men jag eh. undrar fortfarande, den kan inte bara vara rå uppskuren. Vad har de gjort med det? Eh, Men ska du inte prova pinnmetoden? Är... Ja. <laughs> här får du lite pinnar. Eh, jag kan inte heller äta du pinlar, äter du? Alltså. Men du äter mm. den med jag en hand. Med pinlar, så här man ska hålla. Skit i hur man ska hålla. Jag har aldrig lyckats hålla rätt. Man, jag bara håller. Med en hand? <laughs> ja, ja. Med en här, så visst, men inte så där snyggt som du gör. Med ett finger emellan. Jo om man skulle hålla i två Men tänk, om måste... bara så här... måste... tänk om någon på stan gick runt med ett plockerpinn och, och sen bara jävligt bara rastigt fram till dig med två, två av pinnarna och skrek så här, håll dem här, håll dem här ja. Ja, då, då skulle du bara så hålla, ja, du... ja ungefär så håller jag så... <laughs> nu håller jag dem alltså i min knutna näve ja, inte knutna näve, okej okay då, För då kan jag kan man inte ungefär som om du håller en penna fast jag håller två pennor i samtidigt Så här, ja sådär så, men jag håller ju inte rätt så att det, det blir inget. Jag förstår bara inte hur du får upp någonting. Nu är jag i den här laxen, jag är så nervös. Jag, måste, jag använder fingrarna lite. Du får använda fingrarna lite. De du får använda fingrarna mycket om alltså. ja. du vill så Ja. Du får inte hålla på och peta bort, hela. Jag börjar med min kräfta här då. Du har en kräfta? Nej, men det smakar verkligen råfisk. fisk. Men du, jag bara slickat på den. Okej. Okay. Jo, ja, men vänta, undra om det var det här man inte fick göra, jo? att man inte fick... jag, jag brukar, på den? Nej, men jag brukar ju doppa ner wasabi i sojan mm. och sen, så att det ska bli... Kanske var det man inte fick göra? Men vet du Henrik, det är jättesvårt, att blunda med öppnepinnan för att se. Ja, det ska vi se här. Det vet ju jag lite, men ja, när men alltså, det är svårt. Man ja, får ju, om man, man tar hjälp på fingrarna så går ja, det bra. Men jag skulle sagt, nej, så hemskt gärna vilja ha en liten ändå. bit av det. Vänta, jag måste ja, faktiskt. Vänta, äh, vi kan nog fixa en, en vänta, stick i för sig. det. fixar en liten. Nej, som fingrarna. nu har jag tagit en pytteliten en liten bit, jag ska alltså släppa pinnarna där. Mm. En liten bit en rå fisk här. Mm. Men det. och Men det är ju det. Nej. Hur jag Men göra det? är inte mer av fisken på en och Men det är inte rålax på smör Det är ju inte den. det heller. Rökt eller gravad. Ja, det är nog den här också. Och inte rökt eller inte. Ja, ja, där får vi. Det Smakar ingen skillnad därför. En rökt, Jo. Ja. Nu... Rå, till exempel kall kallrökt tycker jag inte alls gott. Okej, okay, ska det. jag doppa den här nu i sojan? Ja, ja egentligen skulle Var, du ha haft jag... hela din sorgsbit Men nu har du ju alltså en det. laxbit på en halv gång en halv centimeter. Precis. Så det är, lycka till. Men... men du, jag vill ha mitt vatten. Ja Oj, det är vatten. får du inte kräkas över mig Det är nu. just det som är... Det är där kräkas, därför jag tar en liten åt bit åt så att jag kräks lite och inte. Mm. Men du, då, vad sa du om vad wasabiner då? Ska jo man... jag har ju haft ner lite och såg i Isorien. Jaha. det har liksom lasta upp sig lite där. Så är det här vad såg vi nu? Ja, det är inte så vad såg vi hit där, ja. Stoppa in den där. Mm. Det är mer betoning på lite. Ät nu. Ja. Okej, okay, jag jag pre, pro pro mm. fäste Ja. Okej, okay, nu doppar jag min pyttelilla lilla här. Mm. Alltså du ser ju... Otroligt salt. Du ser ju väldigt äh, besvärad ut. Men jag antar att det bara är någon sån simpel... Äh, äh, vad ska man säga? Teaterspel. Nej, jag, bara, jag tyckte ju inte att det var så förfärligt. Det nej, jag verkligen inte. Nej, precis. Jag var, rädd, jag var rädd att det skulle smaka mera rott, Alltså mera fisk, liksom. Du jo. vet som när man är inne i en fiskbutik. Jaha. Nej. Uh, ja, men det var ju ganska slämmigt och löst. Men var det är det, det var också. Ja också. Jag gillar inte sån sorts lax. Det är det jag försöker förklara. Jag gillar ju varm rökt lax mm. och eh, annars lagad. Mm. men du om Grava du tar, lite tar de här alltså, runda, mm. för de är, de här, är i den mån det är en i den, är den väldigt lite mitt i mitten. Ungefär den storka som du tog mm. Men den är också bland med är och här. Ja, precis. Och det, ja, det smakar ju bara gott. Mm. Och det doppar och man det riset, lite. Liksom. Får man doppa? Den här får man doppa. Ja, det får man doppa. Den här var lite trevligare att hålla i handen också. Ja, den, den kan du doppa på. Nu har jag börjat med din, en av dina pinnar. Får det <laughs> ja, hur känns det med den då? Den var god. Um, Något du runt om, som då är yes. sködrät. Nej, jag tycker inte det här är så gott. Men är inte särskilt. Fast inte så jag skulle betala för det. Nej, nu har du gjort det. N nej, jag har inte betalat än. <laughs> nej, det är du inte Men du ska bara ta en sprängnota. <hör> jag har bara fisk. <hör> Fy fan, alltså, då, då måste vi. ju jag skämmas. Alltså, kan inte göra det igen sen. Nej. Då måste ju jag betala. Mm. Ja. nej då. Men du kan tycka om din miso-soppa. Du har ju kvar de vegetariska Mm, de ska äta, märker jag kan äta upp din andra. Ja. Min grundinställning är ju samma som din. att Det är ju inte så fancy <laughs> man måste gå och köpa den. Alltså vore det, så vore det så att så här, mm. nu är den här maten du får, hur, hur skulle jag vilja äta den? Mm. Alltså om det var svält och av någon annan anledning ja. kunde bara ta sushi. Det enda Sverige har mycket av under en månad kanske är sushi. Mm. Mm. Jag tröder. har jag ockuperat Sverige. var. <laughs> skulle du säga då? Skulle du bara, nej då sätter jag hellre igen. Nej men då finns ju annan, de äter inte bara så Nej det är inte ensamma. De dricker miso-sop också. Och, ja. och, jag vet inte om vi ska säga att vi, vi avslutar. Ja så Smaskat på. Precis. Och eh, god jul. Ja, god jul. Vi är tillbaka nästa år. Ja, men gott nytt år också då. Ja men precis. Mm. mm. Jag gör